Hej och välkomna igen till familjen. Det här låter som ett gammalt tv-program. Välkommen, welcome. welcome. Nej, ja, typ. <laughs> lite, lite Lennart Hylanda var det? Där? Ja, lite grann. Ja. Men är det är familjen ni lyssnar på, inte hylans Hörna. Nej, <laughs> tuvärr. Ja, otur för Nej. det. Men alltså, otur för oss. Tal, när, vi, när vi pratar om hylans Hörna måste vi prata om Per Oskar, Nej, vi ska inte prata om Per Oskar. Nej, han av sig. Av sig men Lennart, Varför tittar du på det? <laughs> Titta, det är ju svensk tv-historia ju. Alltså jag har bara hört om de här grejerna. Jag har, ja, jag har sett. inte sett det, jag har bara hört det. Nej, jag, jag brukar Hörde. ibland, Google, eller Youtube heter det kanske, på Så svenska tv-klassiker. typ Så så ser så, så ja. man sådär gammalt. Det kan man ju också göra. Jag har kollat på Pippi i hyllan, tror jag. Ja, jag såg den. Ja, jag tror typ det var Pippi. Det var någon med saltkråkan. Det var så saltkråkan. Söt chock. Ja, det var ja, det är saltkråkan. Hon ah, är så jobbig och inte alls Nej, det var gulli. gulligt. Vad ska du få en sån som står där på Det var ju gulligt. Hon är en den enda som vill prata. Ah. Ja. Ah. Vi, vi, jag vet inte hur vi ska börja För vi glömde att prata om det innan. Ja, men, jag har, men, jag har att om. men jag tänkte nästan att vi, Kajsa jag du har ju fixat ett quiz ja, jag så. så jag tänkte nästan att vi börjar med det ah. Och så kommer vi tillbaka till det sen det Som var, vi gjorde förra veckan det var rätt Sen har jag en liten rolig grej också ja, Det vill ja. vi också höra ah. och din grej Mattias. Och jag, och jag, jag, vill jag har en höra. upplevelse vi vill höra aj, aj, aj. Okay, Nu är det så här då. Det är lite blandat smått och gott som Rickard hade Lite ah. så Eh, sen så tänker jag så här att ni får bestämma varje gång om ni vill ha eh, svarsalternativ. Okay. Och vill eh, mer än en ha det så mm, får då ni blir det. det. Ah. Okay. Och snällare. det kommer vara fem frågor och en utslagsfråga. Jag har, ah. jag har en fråga. Yes. Förlorar man någonting på att ta svarsalternativ? Annars kan man ju alltid göra det. Ja, ni får mindre poäng. Ah. Okej, okay. allihopa. Ah. Men vad det är så ja. också. Nej, då var det att alla behövde vara överens om det. Ja, men det blir ju lite så att alla behöver vara det. Men om en behövde vara... Om, ja, ja, Men det går ju inte att göra på <laughs> annat sätt. Jo, men om då en person vill ha det så får ju alla andra sämre poäng. Jo för sig, om någon... Så här gör vi. Om två vill ha svarsalternativ, då får de det. Men då måste den som inte vill ha skriva ner först och visa mig. Okej. Okay. Okay. Ja, ah. ja. ja, det är bra. Mm. bra. Mm. Yes. Okej, då börjar vi med frågan. Är ni med? Ja, jag ja, ja, har skrivit upp henne. Jättebra. Okej, fråga nummer ett handlar lite om fängelser. Vilk prison break. <laughs> <laughs> Nej. <Vilk> <laughs> Det kommer ett nytt avsnitt idag va? Ja. Jag kan inte för långt. Vilket ökänt fängelse förknippar man med citatet If you commit a crime in society you go to prison. If you commit a crime in prison you go to och sen Fan, vad heter namn? det? Jag vet ju det. Oh, nu tänkte jag säga ett jättefullt ord också, men det gjorde jag inte. Man får säga fitta om man vill. Nej. Yes. Vi har sådana E på vår men podcast. Men gud, så att jag är kommer är verkligen ja, inte ihåg vad det heter. Jag vet inte Jag, har två. jag, vet jag vet inte vilket land det är. Som... Ja, det hjälper inte. Nej. Jag, har svar. jag har ett svarsalternativ här, om ja. känner för det. Jag vill ha det. Mikkelina vill ha ett mm. Alltså Jag har ett svar, men jag vet ju inte... Jag har ju två svar. Det är lite jobbigt om båda de tar är med i det här. Du är det lite kild. Ja. Jag svarar ju, vänta, jag måste tänka. Alltså, det, det känns ju mer som det här. då. Ja. Får jag svara det här först då? Ja, då visar Ricka det för mig, ifall någon annan vill ha svar Oj, oh, alltså, han smusslar med mobilen nästan <laughs> så inte vi yes, jag se. så, och råkar trycka bort det. Det är lugnt. Yes. Är ingen problem. Hur känner ni andra två? Jag vill ha alternativ. Yes. Mattias. Nej, jag, jag vill också ha alternativ. Du vill ja. bra. Okej. Okay. Det blev Då kör vi äh, A, San kom jag på Fan, ja. A. San Quentin. Mm. B. San Pedro. Mm. C. Alcatraz. Mm. Är ni med? Yep. Yes. Då kör vi fråga nummer två. Ängelse kan man hamna i om man använder eller säljer droger. Vilken drog har länge kallats för horse av pundare och diverse folk? Uh. Alltså häst på engelska. Mm. Häst. Hest. Hest. Hest. Häst. Hest. <här> det här tyckte jag Mattias, lilla trav. <här> ja jag vill säga <här> trav och, <drog> och det. <här> <här> Men horse, Mattias. Men yeah. Mattias fattar inte den koppeln. Jo jag vet, jag fattar jag men trav och dröger eller. Men jag menar att <laughs> då, då <Våra> <laughs> <hand>. ja, <laughs> Eller du kanske är med på någon drögsida också. Det är med jo, på jo. På väldigt många som alltså, man har ju med på många av de här Facebook. Nej. Är Jag har skrivit ett svar. jag mm. svar. Jag vill Nej. inte ha ett alternativ. Jag har också skrivit ett svar. Bra rycker. Det har jag också. Ja. Härligt. Inga alternativ? Nej. Nej. Nej. Fan, nu kör då kör vi fråga nummer tre. Och tal om hästar. Hästar delas in i kategorier efter hur stora de är. Det finns A, B, C och d ponny Men vad kallas nästa storlek efter d ponny? Oh. Alltså storleken mindre. Uh, du, du, du, du. Nej. Det betyder inte att de är mindre tror jag inte. Okej, men, okay, men om, om är vi kör. storleksordning. Jaha, okay. alltså det är A, B, C, D eller D-pony och sen, D pony, och sen ja. den som heter C-någonting, eller? Ja, det finns ju A, B, C och D-pony Alltså okay. de heter A-pony, B-pony D-pony är minst mm. Jaha Ja, A-pony, B-pony Det kan ju inte vara B E, alltså. det, pony, vara e. det känns ju för mm. Ja, ja. ja. Men lite. Men Jag skulle gärna jag är... ha alternativ ja, jag tar gärna alternativ på den också Inte mm. jag? Jag ska bara skriva mitt svar. Ja. Vår lilla bonde. Du, du förstår, okay. vilken, du förstår ja. jag har. Ja, jag förstår. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay. ah. då börjar vi med A. Stor häst. B. e C. Schekall. Jag blev inte klokare på det. Så. Jag, jag, skriver den jag har med. svarat. Det här är sån trivia som jag kan så jag är så ja, jävla okay. nöjd att vi ja, okay. berättar det här för <laughs> folk. Yes. Och då har Mattias alltså skrivit sin innan och visat. ja, ja, ja. Mm. Uh, Vi har alla vuxit upp och sett ett dussintal filmer Men Vad man inte tänker på när man ser filmerna är att de inte utspelar sig i någon sagovärld utan i riktiga länder. År 2013 kom Disneys stor Frozen. Vilket land utspelar den sig? Men herregud, jag kollar inte på Disney. Va? Nej, alltså jag har aldrig gjort det. Har du, men du har väl sett någon Disney-film? Ja, kanske när jag var liten, men jag tyckte inte det var Oj. så bra. Du har inte sett Frozen alltså? Nej. Oj då. Ja. Jag skulle se den när jag jobbade på fritids, men jag hade så elaka barn. Så jag var ju tvungen att springa efter dem hela tiden. Så jag fick aldrig kolla klart. Här kan jag också säga att man kan få en ledtråd och inget alternativ, eller svarsalternativ. Men det är samma sak som gäller, eller? Ja. Poäng, ja. Yes. ja, Jag har svarat. Åh ja. ja. oh, gud, ni snömma? Ja, ah, men då skriver jag så då. Rose det är ju säkert fel. Ah, ja. Yes. Och fråga nummer fem. Ooh. Under andra världskriget ockuperades Norge av Hitler och nazisterna den 9 april 1940. Men vilket är det officiella datumet för andra världskrigets start? Och då vill jag ha datum, månad och Amen. år. Oh. Ett poäng för varje rätt. Okej. Okay. Va, vad var frågan nu? Vilket är det officiella datumet, datumet. för andra världskrigets okay. start? Starten. Så det här har man ju hört så många gånger. Det, det har man gjort arbete på i mängder ju. Ja, datum, månad och år och ett poäng för varje rätt. Men ska vi så? Så här ska vi så? är det inga alternativ eller någonting. Okej. Ja, jag har svarat, jag tror Aa, att... Det var allt Det var allt. Jag tycker du får en applåd för det. För det Aa, var ett ja, jättebra ja, quiz. Ja, det var det. Tack. Det ska bli spännande. Ja, men det ska bli väldigt spännande att få resultaten. Jag har ingen ja. aning om, om jag har svarat ett enda. Nej, det är jag, är så, det, så, jag är så jävla korrekt. om liksom. jag har svarat något rätt. Liksom. Men det är därför jag var så tveksam på om man skulle ge svarsalternativ. För det är så här, hur mycket vet... Ja. För det här är ju saker som jag tänker, så ja men det här kan nog, men vad fan, jag kan jag ha värsta ja, vi... särintressena. Ja, som... och visst, jag alltså... tycker att det ju frågorna lättare, för då kan man ju utsluta vissa grejer. man kan Ja, men ju... precis, då mm. kan det bli fallet. Mm. Mm. Ah, ja, bra quiz. Gött, mm. jättebra quiz. Vi mm. går vidare. Meckelina, du hade något. Ja, projektat. nu är det så att jag har fem olika rubriker. Okay. Ni ska få välja okay. mm. En rubriker av de här. Då mm. ska vi läsa lite. <laughs> ja. Det är från 9 24 och Borås tidning. Okej. Okay. <laughs> yes. Rubrikerna som var idag då. Ja. Rubrik nummer ett. Polis larmades till tvättstuggebråk i Borås. Luktade sig till knark. Oj, oj. Ja. Två. Nej till sex på arbetstid. Mm. Tre. Pepsis nya smak. Inte så god. <laughs> <laughs> alltså jag träning är spontan. Nej, ja, jag ja, Du har fler. fler. Du har fler. Ja. Fyra. Därför tror folk att Avril Lavigne är död. Ja, det såg jag något av. Fem han 22 år, tycker att pojkar måste slåss. Det gör de till bra män. Eh, oh, spontant, sista. Varför jag, blir det bra? Sista män? eller första känner jag. Jag vill ha det med tvättstugan. Ja, jag känner också ja, vi, för att, vi Med tanke på att du har berättat där. om ditt tvättstugebråk i Borås. <laughs> så. Det var därför jag tyckte det ja, så undrar man ju egentligen. Ja, men den kan nog bli spännande. Ah, vi kan väl ta den andra sen då. För ah, jag känner ah. den sista också. De nu klickar läst. vi in här då. Det här är Borås tidning. Ja. Och då var det att polisen fick ett larm igår kväll om ett tvättstugebråk på Kristineberg, ett område. Var bor du? Jag bor på Norrmalm, Jaha. Bergdalen. Oh, lite finare. Nej, oh, för jag nej. sa verkligen <laughs> inte det. Men det är en närmare stan. Ja, Då är det så här då. De blev larmade till den här tvättstugan. Väl i tvättstugan så hade de med sig också en hundpatrull. Och de i slutet stod det så här... Ni verkar ha bra luktsinne, frågetecken. Det handlar nog om vana, säger han då. Då har de alltså varit i tvättstugan, känt en lukt. Jag menar, i tvättstugan är det ändå mycket tvättmedel och sånt. Mm. Ja. Då är det ett litet förråd bredvid tvättstugan där man handlar en liten odling. Och då hittar de en liten man där också. En så liten han och du vassade. Det en liten man. Jag kan och det här är andra gången tydligen som de har luktat sig till knark. Jag tycker det är roligt också. Men knark. alltså men inte har luktat sig till knark. Eller är det bara dåligt formulerat? Jag vet inte. Det är det som jag tycker är lite roligt också. Ja för du sa ju att de hade hundar med ja. sig. Så uppenbarligen så är det ju hundarna som ja, har men sig till ni det ni verkar ha bra lukt eller? eller hur? Och han bara tar det. Där. Ja det handlar om erfarenhet. Fast man kan, ja, man kan ju då lukta lite. Att ja, det är fast, fast inte när det bara är en väx tror jag inte. In, och sen in alltså, i ett förråd också ah, ett och sen ett medel. Ja, det är sant. Ja, det är så han tog ju krädden eller? från hunden ja, det känns som, alla, det som att han har gjort är ju mardröm. Nu kommer hunden gå till arbetsstolen? Precis. Ja. Men alltså satt den här mannen i förrådet. Alltså, har suttit i det förrådet. Alltså. med sitt knack. Alltså den känslan han ha, måste ändå känna. När han hör hur de börjar bråka. Ah. Förstår, okej okay, nu har de ringt polisen. Nu kommer polisen. Och så sitter han där i förrådet och bara. Sitter han där? måste tyst. Inte ljud. Och sitter där och bara verkligen försöka gömma det. sig. Det är också bilden man. då till den här artikeln. Det är ju en liten näsa också då. Alltså. <laughs> Snyggt ah. Ah. Vad var det Borås -tidning? Ah, Borås tidning. Bra jobbat Borås tidning. Det var gärna polisen. De var verkligen luktade tillsevärnare. De, de var bra ah. poliser. Ah. Oh, Mattias. Ja. Vilken miljon här sen? Det var Mattias ah. som fick ah. en liten ah. ironisk plåd. Jag, för jag det var lite för. sugen på den sista där. Jag ja. Noah här, 22 år. Ah. Det är en debattartikel som han har fått skriva på 9 24. såklart. såklart. Eh, och då är ju rubriken då Pojkar måste få slåss, det gör dem till bra män. Mm. Då undrar man ju Varför gör det till en bra man? Ja. Mm. För det har väldigt mycket Lady Damer har skrivit mycket på 924 om att man, eller pojkar slåss och att det är skillnad på pojkar. Ja. Jag har sett att hon är någon sån här ja. eller någonting där? Men då är det också då står det så här då att han här eh, nog han har kollat upp lite studier och då står det att eh, pojkar eh, att Studierna visar att pojkar i fysiska lekar, vilket innefattar låtsasbråk, lär sig att reglera sina känslor och att kommunicera sina känslor effektivt, vilket i sin tur naturligt bidrar till att de upprätthåller stabila sociala liv hur vet Noah? Hur Nej, och hur kan man upprätthålla ett stabilt socialt liv om man lär sig att slåss när ja, man är liten? Det jag ja, jag undrar det också. Jättekonstig. Ja. Jag undrar vart han har härifrån härrunt någon källa eller någonting Vi ja, ser Nej, jag hittar inte riktigt någon källa här. Han sitter bara och spånar hemma själv. Ja. Här är det, här är det är någon psykologiska studier står det här, Men han det har inte. det står bara psykologiska ja, studier. Det står inte vilken källa han har på mm. detta. Och... alltså rent Journalistiskt så behö behöver han ju inte egentligen källan visa. Men det blir ju konstigt när han står och drar ja. liksom grejer från någon studio och hänvisar till den. Ja. Så det blir ju jättekonstigt om man inte kan visa upp den här studien. För då, då hamnar du inte så trovärdig. Liksom. Nej, hör du Noah? Det här tror vi inte på. Hedder han Noah eller Noah? Noah. No jag vet inte jag uttalar det. Mm. No ja, sen skriver no han också det här: då, att de här psykologerna i de här studierna som vi inte får veta vilka det är, de säger att eh, pojkar ska få utföra raff, en tumble play som de kallar det. Så att de ska lära sig att kontrollera känslor som kommer behövas i kärleksförhållanden och familjebildning. Men vad i helvete? Jag tror bullshit ton. på det här ja, Noah, jag nu. Just, jag tror du det har fel. Jävla mycket bullshit. Alltså. Mm. Ja. Det var ju och den. vem fan är han då? 22 handlar inte om några barn själv. Oh, vem fan är han? Så på och han händer bara su på henne antagligen. Ja, förmodligen så ska han kan gå vara. till motattack. Ja. Ja. Nej, nog han no, det no. Var, nej Frel. jävla idiot. Vad ja. hade vi fler då? Hade vi något roligare? Ja, vi har 9-6 på arbetstid. Ja, men kör den också. Ja. Ja. Då så vi ser här, då är det i Övertorneo kommunfullmäktige. De säger nej till förslaget om att kommunens personal ska få använda sin friskvårdstimme till sex. Mm -hmm. mm. Ja. Så Per Erik här då socialdemokrat han har ju då försökt lägga fram det här att det är ju en bra motionsform och att det finns massa fördelar med sex under sin friskvårdstimme men kommunfullmäktige då, de slopade det här förslaget mm. Ja, eller med hans socialdemokrater. Ja, han säger också att sex är ofta en bristvara Det finns en massa positiva saker som ändå kommer av det Ja, alltså liksom absolut. stress relief och sådana grejer. Men, tänk, men det blir inget sex för dem i övrig, nu i alla fall. Alltså jag har, jag, jag har, ett, sen, jag har en fråga. Kan man det. men <laughs> är detta det, det, det, det, det någonting jag har sett på riktigt? Eller är detta någon komedi? Men är det någon arvsplats som har haft ordaneringsrum eller något sånt där för att de ska, ska må bättre? Eller är det en, en, en komediserie jag har sett? Oj, vet. Jag vet ingen faktiskt arning. inte. Men, det känns som att det skulle kunna finnas. När du säger så får jag bara upp att det finns liksom. Men det kan vara någon komediserie Vi hade på gymnasiet fanns en sån här vilorum. I våra i hus, <skratt> i <det> huset <skratt> alltså. där skålan låg. Och det, det användes ju bara till sex. Ja, såklart. I. Det var det enda som... Alltså, så de men fick ta bort fy. det till slut? Eller fick ja. de tog bort det? Vi hade ett villor, men det sov vi eller så. Men, vi men tror ni så inte att det kan vara... Om, <skratt> alltså om det är så här att det är tillåtet... Men, eller det, kan, det står ju antagligen inte. Men kan det missuppfattas som en uppmuntran till att köpa sex på friskvårdstimman? Jag tänker om det kan ha någon sån... Fast ja, i övertornen finns det väl ingen som säljer sex? Jo, nej. Hur stort är övertornen? Alltså, det, ett... <laughs> det kanske finns en liten... Övertornen. Jag lägger inte det typ i Västerbotten. Alltså, det är högt upp. De säljer tornie... de inte sex. sex jo, det nej men... Vad heter, jag... det? Sex hand... vad heter det? Det är bara bärplockare där. Jag tänkte säga sexhandlare. Ja, men sex vad heter hand... motsatsen? Pems. Om man, man ja, säljer... <laughs> om man säljer... Prost... prostituerade. Or. Nej men Jag tänkte att oh. det fanns ett oh. finare ord. prostituerade Klart, Lady of the night där. Ja precis, you det är klart God det är, är fint Tror du att det finns Några prostor i ja, Stockholm Nej men jag menar, jo det <laughs> tror jag absolut de Men det jag menar är Att det bor ju inte så många där nej. Och det känns som att risken finns Att om någon skulle köpa sig, Så skulle alla veta om det mm. Det var bara mer så jag tänkte och Då finns det kanske inget ingen efterfrågan nej, Och ni vet nej. ju att ni vet ju hur marknadsekonomi fungerar. Demand. Precis. Mm. Ja, då har du rätt i. Ja. Ja, grannkommunen ja. kanske. Ja, ja, det är, är sant. Du. Kanske över Kalix där. Tror jag. <laughs> de, där finns det. Jep. De Det <laughs> The only hooker in the village. Men ja. jättekonstigt att de ja. faktiskt inte får gå hem och knulla lite på ja. hosbordstimmen. Tror ni inte att de gör men, det? Kan ja, men alltså. Då? Nej, för jag tror inom kommunen. Då måste ni vara två som gör det. Alltså, oj, tjej. <laughs> <laughs> <skratt> Nej, men, för jag vet, alltså, när, när Rebecka jobbade på kommunen, min sambo, ja. så då var det, typ, om de skulle gå ut och ta en promenad på ja. friskvårdstimmen, då var de tvungna två stycken. Så att en kunde, de Jaha, kunde styrka så varandra. Så bara de glass. kommunarbetarna får bara ligga med varandra då? Ja, det måste ja. ju vara så i så fall. Eller jobbar alla rum. på kommunen? Så det, måste, ja, det kan ju vara det. I Övertornia. Alltså jag ska inte säga att det är världens minsta håla, för det, det har jag ärligt att inte koll på. Vi får, Nej, vi får nästan göra en liten research sväng ja. där. Jag få fram eh, här. Men jag får för att det ligger väl något. för jag tänker på Torneträsk ligger uppe vid Kiruna. Ah, ja, alltså det ligger på gränsen till Finland. Det är det. Där upp, alltså nästan ah, högt Alltså upp. jag menar, hur många kan bo där då? Vi kan inte någonting här. det är, är med där uppe också. Hur stor är kommunen? Ah, uh, det, det, det, det, det. Den är så stor. Antal anställda. I kommunen. 625. Oj, ja. det är en stor ah, kommun. Ja, du är det ändå 300 par där. Ja. Mm. Ah. <laughs> Den består består av två. Här säger ju inte mycket, 2362,3 kvadratkilometer. Det är, det är ganska stort. Det är jättestort. Det står ingenting om mm. hur mycket mm. folk. Men 625 verkar vara anställda inom kommunen. Men då känns det på riktigt mm. som att alla jobbar på kommunen. Och det enda de gör uppe i Övertornet är att de åker runt och ser till att man kan bo där. Det är det, det som är deras jobb, typ. Vad då Försöker jag Nej, men som för kommunen, det är så här. Kommunen, alltså tekniska kontor, kontoret på kommunen det är de som åker runt och ser till att parker är öppna och allt sånt där. Ja. Alla lär jobba på tekniska kontoret och åker runt och ser till att vägar är plogade trottoarerna är så. hela. Så det är typ det enda de får göra. Det är bara att se till så att man kan leva kvar där. Eh uh, 2010 31 december 2011 var befolkningen över Torneå 1910 personer. Okay, ja, men då är det ändå 1300 personer. Några måste jobba på ICA också förstås. Ja, <laughs> så så så och på pizzerian, Och pizzerian, pizzerian, pizzerian pubben, som också frisör. är pizzerian då. också. en frisör två minst. Kanske. Ja, när de ändå är ja, men jag tror tusen. ändå två. Mm. Kan finnas solari också. Ja, och såna... kanske ett gym också och någon bilmäck mm. typ. mm. Kanske någon slags så här vårdcentralsliknande också. När, eh, här ni får vård. inte bli arga på oss nu för att vi generaliserar. Jag tror inte Nej. någon som vi e känner eller någon som lyssnar på det här. Hey, det här är en annan artikel från 15 maj 2017. Då mm. säger det att övertonio kommun har ökat från 4709 invånare till 4719 000 Oj. invånare. Alltså en ökning på 10%. På 10 personer, mm. <laughs> på tio personer. <laughs> Ja, <laughs> men Under vilken tid? Under vilken period? Eh, ett år. Från förra året år Men då, då, de ligger de då ligger de ändå. Då ligger ju de ju ändå. De, de, de ligger ändå i Just kanske utnyttjas ändå. Precis. De, men jag har inte det ett väldigt smart sätt att försöka få um, öka folkmängden. Ja, precis. faktiskt. Sex på friskbordstimman. Ja, då får de ju bestämma att man inte får skydda sex. Ja. I så fall. Ja, jo. Sjukt när man Gud, det kommer att vara många bastards också. Ja. Kommer det nog ja. bli. Nej, ja. men det var dagens rubrik. Ja, det var det. Mm. Det var ett väldigt bra inslag tycker jag. Men ja. vill ni veta vad en äckliga smaken var på Pepsi? Ja. kanel jag har inte det. Oh. Jag tror det var den här ginger. Nej, men den kanske tag Den är, smakar ju så jävligt. Men den smakar ju bara ungefär. Ja, den är så äcklig. Men den smakar, Nej, liksom den smakar inte som ungefär heller. Men den smakar som ungefärs läsk. Ja, någonting konstigt. Alltså där. typ ginger ale det smakar ju som ginger ja, girl. Fast liksom. mm. alltså kanelfyr fan. Ja, är ja för fan. Har, har ni druckit Fireball? Ja. ja. Det är oh. så jävla gott. Nej. Det är så gott. Nej. nej kan... jo, jo, jo, jo, Nej. Det är fan en styggelse. Fireball, det är ju som att dricka en kanelbura. Nej, det är inte. Jag... Det, är det, är inte. det. Alltså Fireball, det är som att dricka en shot med pepparspray typ. Nej. Alltså det är så äckligt. Det bara bränner sönder i. Det in. är så gott. Nej. Det bränner sönder. Det, det är, är så jävla Nej, nej, nej. Fireball. Ja det är bara I, I den, i mängden. Ja, alltså i den mängden som det är i Fireball är det ju bara vidrigt. Ja. Nej, jag tycker det är gott. Att, Mattias, att de kallar det, det, det för whisky är ju bara. Ja. <laughs> um. Men det är gott. Nej, det är Nej, det inte det. Är inte. Du, nu har vi bestämt att det inte är det. Då får du hålla med oss. Så är det nog längst. Men det är du hade också Jag har två jag saker att hittat ämne till här. Ja, Eller så att idag. Eller så skrev vi på om det. Det var ju 19-åring som dömdes för biljakt i Ju, i augusti förra året. Har det varit en biljakt i huskranar? Ja, uh, det här var, är, jag missat. är det som en, har hänt? En man stal en bil och blev jagad av polisen. Och det slutade med en krasch i Sanda-gymnasiet. Och nu då döms det 19 1900-förare för brottet. Men det som jag tycker var lite intressant är att det gick till så här att det var sent på kvällen den 26 augusti förra året, så klart, mm. som polisen fick ett samtal från en bussfarför. Så såg sin bil körs köras runt i centrala huskvarna. Tattade känslan och ser sin bil komma körande. Oh. Och sen så, sen så körde han runt och så jagar dem då han. Det satt de med två passagerare då. du i bussen? Nej. Nej I jag tror med att han började jaga efter bilen med bussen. <laughs> ja, de fick ta livshutande skala och fick vårdas i Linköping. Ja, Får de skylla sig själv? Jag vill mer koppla till bussvarförmen. Tänker att sitta i bussen och bara så kommer vi kommer min bil. Ja, det, <laughs> måste, alltså, man måste ju bli så här. Det känner med den där bilen var ja, konstigt. Ja, eller typ att jag dela frugan eller mannen ja. eller nåt tänker man väl. Ja, det måste man väl gjort. Men vad vad var grejen i vad hade hänt nu då? Han hade död ja, ja. dem ja, ja. Jag var inte ens läst Så att de Så de överlevde då i alla fall. Ja. ja. ja. Men jag har inte ens läst detta innan att det, man att bussar för en känd igen buss eller bussen bilen. Ja. Jag det, var lite det hade intressant. varit väldigt roligt om man jagade. Bilar. Ja, alltså ja. följde efter med bussen. Ja. Den bilden på bilen måste ju gå mycket snabbare. Alltså, Men snabbare än bussen. Måste nu måste ju... jag tänka 26 augusti förra året. Då var det insparksfestivalen Inspark då? Jag ska kolla inte var jag inte. Jag tror att ja, det var den. För mm. då var jag inte i Huskvarna. Så det kan Nej. ju förklara varför jag inte har hört. Det var om inte. Nåhä, varför var inte du på Insparks? För jag var på Insparksfestivalen. Därför var jag inte i Huskvarna. Det ni, nej, ah, men, oh. eh, nej ja. det var det inte. Var det dagen innan det var, eller? Det var fredag, så det var, det var lördag, så det var dagen innan. Oh. Ja, men då var jag inte i, då var jag inte ens här. Då hade så jag feber. Det förklarade. det. Oh. Ja. Mm. Jag, jag, jag, jag kan inte släppa det, jag sitta där och bara så. då kom en bil. Det ser läge jobbigt läge. Ja. ja. I, <laughs> nej men jag bara tänker <laughs> på det, det, såna här situationer händer ju. Det är som folk, när man ja. blev som vissa som drar med sin cykel. Mm. Sen hittar de den på blocket och bara går mm. och hämtar mm. den typ så alltså jag blev så himla, jag blev av med min cykel. Mm. och så i somras, ja det var i somras och sen kanske en månad efter så hade jag fått, hade mamma kommit ner med en annan cykel, cyklar hem från jobbet och framför mig så cyklar en tjej på en exakt sån cykel som jag hade med också så här, kronan har ju som en liten reggplåt mm. Mm. och min var sned, det var den här också. Var det samma reggnummer då? Ah, det kommer jag inte ihåg. Jag kollade inte dig nu, eller jag visste Tack, inte var jag hade det. inte så, här, uh, <laughs> så. Nej, like men för jag fick ju reda på att jag kan inte göra någonting för att hon kan, för då kan jag dömas. Eller jag hade tagit cykel. För det finns inga bevis på att det är hon, alltså cykel. Det, alltså det här cykeln. Alltså hon, hon, hon, hon kan ha köpt den av någon som, ho, som har men snott med. Men god finns det... inte kvar längre. Finns det inte? Nej, den regeln har de ju slopat. Så jag hade typ. gå du hade, du hade kunnat kunna se att du den där cykeln har du frågat typ, var, köpt, var köpte den där cykeln? Och som mm. jag köpte den för några veckor sedan där och där. Då Kunde du sagt har min cykel som ser exakt ut som den där blev stulen då då. Så hade du mm. kunnat göra en polisanmälan. Alltså ni hade väl kanske fått göra en polisanmälan tillsammans. Jag vet inte hur. I och för sig det blir en väldigt konstig situation. Mm. För du i princip så anklagar ju du henne lite också. Om någon hade kommit fram till mig och jag hade köpt en cykel och så var det där är min cykel. Jag bara, Kom så jag var en polisanmälan tillsammans. Nej, det hade ju inte, hade jag inte, inte hänt. Göra. Mm. Nej. Hon kan ju också vara den som har stulit din cykel. Exactly. Du vet ju inte det. Det är ju inte säkert att hon har köpt den. Nej, mm. Så att, man så vet så inte vad hon har i handen. Hon snoddar den vid Östra torget. vad då? Mm. då? Mm. Fan, vill. Skulle du kompis ett samma. Jag Lund. Och det är, alltså han sa det att ja, han köpte bara barnens begägnadaste dåligaste cykel bara för att det är typ inte lönt att ha men något annat där. Nej, för det är är liksom... det inte lite så där folk typ inte låser sina cyklar heller och så bara och så tar de en cykel som, som står finns. där? För så är det väl lite i Uppsala har jag fått en känsla. Jag har, aldrig, jag har ingen källa på det här men jag får en känsla av att det är typ så. Sen vet Jag jag läste någon dock som hade gjort i Uppsala blivit så trött på att någon snodde hans cykel så han gillade en fälla i saden så att när man satte sig på cykeln så åkte en spik upp. Aj. Och det var ju någon som snodde hans cykel ha, ha. kul, och kul. Ah, Aj, vad hemskt Det är väl lite kul Det här är varför Kajsa heter Kajsa The Barbarian mm. i Men det, är, grupp. det är lite karma ändå på något sätt Ja, det är ja. det, absolut alltså, typ om man, Jag tror till och med att han var öppen med det och skrev det Att han var trött på att folk snodde hans Så nu gör jag det här och det här ja, Och det är den här alltså, och den här cykeln Det ser Nej, absolut inte Men, sig själv. Ja. Ja, Han ska inte snoda hans cykel det är sånt som händer. Ja. <laughs> Nej, det är inte sånt som händer faktiskt. <laughs> ja, Jag bara uppsatt liksom. det så. Det är lika mycket brott egentligen som något annat. Ja, alltså... han, kan ju, han kan ju rocka ut. Han kan ju få mer problem. Nej, men det är hans cykel. Hans nej, han, kan få, han, cykel kan få, han som har gillat grejen kan ju få mer problem för det. Varför? För det, ju för det blir cykeln. som mm. någon slags... Men du får inte sitta och göra saker som kan skada folk. Det är nej, som folk sätter upp, jo, nej, är han. Som, han. som sätter upp... Nej, men det är som folk som sätter upp sådana jävla pianolinor i, i, på, över cykelvägar. Nej, det är Jo, det är inte exakt samma är så, grej. Nej, jo. hur är det där? De äger, de äger ju inte de träden. Nej, men... ja. Nu, nu ska jag korrigera jag nu ska, jag, nu ska, jag korrigera, nu ska jag korrigera mig här. Då vill jag säga så här. Du får inte sätta upp typ taggtråd på din tomt. är det får du. Får du din tomt. Ja, nu äger ju tomten ja. och jag äger cykeln. Du nu ska inte lägga ut Nej. Nu ska jag korrigera ska mig här. Nu, nu, nu misstolkade du mig här. Nej. Jo, det gjorde jag. För det jag sa med brott, jag menar inte med spiken. Jag menar med att sno cykel. Ja. Ja. Det var det jag ville bara säga. Men jag tror han som satt i spiken också kan få göra det är, Men det är inte jättemånga som... ja, har inte läst jättemånga som har blivit fällda för att snort cykel. Men om, ni, är har om, eller, eller, om eller. ni vet det här, ni våra lyssnare, så kanske ni kan upplysa Rickard om att man får göra det. Jag tror inte man får göra det. Men på sina egna saker får man... Alltså, som sagt, cykelväger är ingen som äger, för det är kommunens. Cy Cykelvägen. Ja, därför, där, därför får du inte sätta upp Lina. För mm. det äger inte du. Men skulle du... Cykel är din. Tomten är din. Mm. Okay, du får inte sätta landemängd i tomten då. Men, nej, men det har <laughs> men jag menar, du, du, du skulle. Princip, ja. Jag tror att du skulle kunna få bygga ett staket med taktråk längst upp runt hela din tomt. Det tror inte jag. Nej, du måste, ha du måste bygglov. söka bygglov för. Men Du skulle ju få om du hade fått godkänt. Men jag tror inte du hade fått bygga ett staket på en cykelväg. Nej det, Nej, det är inte det jag inte menar. Så så det är får. ju inte samma sak. På ju. tal om fällor, vi kan gå ifrån där för ni verkar bli Nej, jag, ska bara säga så, jag ska bara säga <här> så <att kontakttråd>. här kontaktråd. Det är samma som om du har. inte får sätta ut stängsel på din åker till djuren om du inte har fått, fått sätta stängsel runt. för du äger åker, det är samma som en tomt. Vad mm. tomt är Tomt tomt du hade kunnat bygga om du hade fått bygga till ett hus till exempel. Mm. Ska bara säga det. Men det är ju olika också om du bygger på en tomt i ett bostadsområde eller om du bygger på en åker som ligger ute i ingenstans. Ja, jag vet, så ja och, jag. och Mattias läser så juridik. Uh, så, så, så här. Uh, jag ska bara okay. säga. Uh, det. vi lämnar den. Uh, det vi vi går vidare. Vad har vi mer att prata men jag om? Men jag sa att jag uh. har en sak om en fälla. Ja, förlåt. Uh, uh, uh. Kör. Jag försökte inna men ni bara trampar på mig. <laughs> Moler på Sparkar. Nej, jag ska berätta om en jätterolig fälla som min pappa gjorde en gång. Okay. Han har alltid sen vi var små så han har gjort så här fällor typ med hopprep och sånt. Så har du lärt mig och min lillebror hur så när någon går in så drar man ihop ja, jag trodde på igen. Nej, på foten liksom. Och sen så när vi var i Varberg i stugan så byggde vi ett litet hål på stranden. Sen så kanske vi la över lite vass och sådana grejer. Kanske lite sand också. Så när vi drog därifrån så var det ett jävla stort hål. Så det var våran fälla på Apelvikens strand. Mm. Uh -huh. <laughs> Undrar om det var någon som var... Tänk om det, det ni kollar inte tidningarna dagen efter. Liksom. Femåring bröt armen <laughs> efter att ha ramlat ner sånt i hål. vi på stranden. Men sånt har jag nog också gjort. Och så grävt kul. hål och så lägger alltså man det över. Det var ett litet hål kan jag säga. Det var djupt. Det var så. Mm. Var det, hur gammal var du? kan jag ha varit? Elva kanske? Mm. Var det, var det djupt längre. för att du var elva år? Eller var det verkligen djupt? Det var nog djupt för att jag var elva kanske. Mm. Fast jag har varit, alltid varit så rätt lång också. Mm. Mm. Ja, ja, det var en rolig fälla Tips till alla nu, när sommaren kommer. <här> Inför sommaren. Jag har nog Saker aldrig gjort den falla så. i hela mitt liv. Jo, Lego Va? Vad är det? Nu vet när man... Nu, detta är ju, då, då, nu var jag typ så här, sju år. Man, man sätter en sån... Eh, såhär, tjock tråd, ni vet, som man inte ska se. som man trillar över som man Tjock tråd, som man inte ska se. Ja, men alltså, jag tryckte i den var jätteosynlig när jag var liten. Men det var ju sådana här tjock som man typ kan binda kött med och sånt, ni vet. Ja. Men det var ju jätteosynlig på mig i nu är det då. Mm. Och så lägger man lego framför. Framför? Ja, och så när ja. man då trillar, så trillar man på lego, sånt. ni vet. det ah, ja, <laughs> uh, uh, Vad? Det där tycker jag nästan att det är värre än den här spiken i sadeln. <laughs> uh. Alltså vad? Ja, men, det, går. Ja, men alltså, det gjorde jag hemma på mitt rum. Typ, så att ingen skulle komma in till mig. Jag gillar att göra fällor. Ja. För jag kom på att jag gjorde en fälla hos min kusin. För inte alls länge sedan. Hennes kille skulle komma på. Och vi hade varit ute och fästa. Och där hon, hennes trappa så är det väldigt mörkt där. Då låg jag ut en påse med jord lite framför. <här> <här> så att han skulle snubbla till lite. Nej men. vad? <laughs> I drapphuset. <laughs> Nej, ute bara. Alltså, på gången. För man ser inte det. Det var jättemärkt. Det var väldigt roligt. Men han, han gick inte i fällan. Nej. Men jag Nej. förstår inte, vad var fällan? Han skulle trilla lite. <laughs> men på jord? Ja, alltså en sån blomstersäck i jord. Ja, men alltså en hel säck. Ah. Jaha, jag tror du bara hällde ut i jord. Det var en hällde stor säck, den var tung som fan. Ja. Jag fick dra fram den. Sen la jag lite pizzakartongar också. Men han såg dem. Svindålig på fällan. Alltså, <laughs> nu, nu ska du halka. Ah, jag kan inte komma ah, på en enda fälla men, som jag har gjort. Det är ju skitkul. Ja. Men på tal, om, eh, på tal om hål och eh, fällor Och på sådana strand. Uh -huh. Kommer du ihåg när man var det Ja. ja. Det var det roligaste nog man grävde såna här vallgravar och man ledde vatten och man sprang där typ och, och sen så försvann ju vattnet för sanden, och sa det. var ju jag så hela jobbigt att mentinare det där jävla sandslottet Alltså vi grävde ja. bara hål. Nej nej vi gjorde sandslottet nej, vi gjorde sandslottet. Vi grävde så grävde sen ner tills man kom till vattnet sen tog vi så här och bara grävde djupare. Nej men djupare. gjorde ni inte såna här eh, droppsandslott? Jo, det, det gjorde jag. Gjorde jag. jag. Ja. Såna här torn så det blev så här jättehöga. Ja. ja. Det gjorde vi. Det är kul Alltså, mm. ja, ja. Det är, alltså, är, är ska så konstigt om jag har gjort det nu, men det är jävligt kul att bygga sandslott. Alltså. Det är därför du ska vara på stranden med barn för då får man göra att det. som <här> Men vi, vi hade ju tävling alltså varenda, varenda sommar när jag gick på, från gymnasiet till ner jag gick på lågstadiet då, så hade vi sandslottstävling varenda år så vi byggde sköldpaddor och vi gjorde så här konstverk och sånt fullpad då och vi mm. någon försökte göra någon sån här eh, turning torso typ ni vet i Malmö I så ja, ja det kan jag Det var försökte bygga turning towerso i sand. Kan ja, du är... <laughs> köra lite sandslottsbygge i mm. sommar. Det man kan göra är att göra som de gör i tunna sommar. Ja men ah, sen ah. sen <laughs> ja. det är bra. Då är det ingen det är nog den bästa scenen i den filmen. <laughs> när den nej jävla kanotsnubb men trött på det och så ska nej. förstöra sand eller den där Rudolf står i, i affären. Den gillar också. Uh. Jaha. jag gillar också. Vad du kallade, Winnerbreds. Den gillar jag också. Jag tycker det är väldigt kul att den var en landstinget. Mår och på sig. Uh. Under hela. Har han det? Jag gillar dock de gamla synefilmerna mer än de nya. Ja, såklart. Det så går klart. inte ens att jämföra. Vadå, nej. vad är det för syne som syne? Nej. nej, det är ju verkligen inte syne Du var liten yeah. när du såg de andra syne. Oh, like, du kan ja. inte jämföra. Nej, nej, men jag menar mer. Idag Alling är inte jättebra som vill farscha. Nej. Nej. Det är liksom nej, det, det finns inget mer att kom, säga. Han kom, är bara ja, inte bra. Men kommer ni ihåg att det fanns ju film om hur bara Håkan Båkan också när vi var små? Nej, det ja. var en julkalender. Nej, nej det, det fanns, fanns ju en Håkan Båkan det ja. ska på tal. Johan yes. Reborg var ju grannen. Han sa metal jag. hela tiden han var inte rock... det är julkalendern? Kolla på Nej, det var ju och Håkan Bråkan ja, ja, det var ja, det var ju julkalendern Men då det var Johan Reborg också med Men det var också en film ja, Och okay. då var det Håkan Bråkan och så hade han en sköldpadda Som heter ja. Åke eller någonting Och Johan Reborg var någon rockig granne Men jag tror han, Johan Rebord var med i julkalendern också här för det, var ja. det var en säkert Det var nog samma ensemble Ja, det känns säkert. som det Håkan, ja. Håkan kom eh, eh, 03, kom första när, kom, när var julkalendern? Jag ska se. Ja, för Jul vi... Eller julkalendern var 03, Håkan Båkar-filmen kom 04. Mm. För då 04 bilade vi ner till Kroatien och så hade jag en liten... och Vi gjorde det med våra kusiner. Och min kusin 03, vad var han då? Ja, ah, fyra år. Mm. Och det var den enda filmen han hade med sig var Håkan Bråkan. <laughs> så vi kollar på den där konstant. <laughs> det hette Håkan, Håkan och Josef. Josef heter det visst. Det var ju Axel Skogsborg som var Håkan. Det sa jag inte. Axel i Ingen aning om det. Det är han som är även i Varnhella lilla Jönsson ligger bland annat. Inte och... sett lilla Jönsson i. Nej. Nej, nej men han ja, är. Nej, han nej, är... Han där jo, de faktiskt. inte de eller de gamla jag eller han han de, de. äldre har jag också sett. K K men det var de på Kolle har jag kollat också. Mer nya. Nej, det men det sen ju även eh... kanske inte ett på Kollo, men han var på Kolle eller var, Jo, Jag tror den hette det. Det var jättemånga kända skådespelare med. Det var Jonas Karlsson. Ja. Johan Reboy. Ja. Svensson. Nej. Inte. Han som är med Welcome to Sweden. Nej. Ah, okay. är ah, ah. nej. Aha, ja, ja, jag nu ser Jag känner inte igen honom. Borde jag känna en hon Ja, ja jag, Får jag se en bättre mycket. bild. Ja, vi, vi behöver ah, inte stå nej. och babbla mer om det, men ja, jag tycker ju, om man ska se på Sune så är det ju Sunes jul som är den bästa. Ja. den julkalendern ja, Alltså den julkalendern. Den bästa som julkalendern som någonsin har funnits i Kasper i Nydedalen. Nej. Jo, den jo. måste jag faktiskt säga. Den jo. är faktiskt bra för Per Oskarsson. Ja. Per Oskarsson. För, nej, nej, nej, nej, nej, det är där nej, han slickar en lyxstol på fastna. Jo, Per Oskarsson. Nej, ja. nej, alltså är det var synd att han skulle röka i sängen när han blev innebränd med sin fru. Det var... Han rökt inte i sängen. Jo, det, det var nog fel på den hela kaminen. Jag har hört att han var i sängen som blir då. kolla upp det sen. Nej, det håller jag inte med om. Jag tycker inte om den Julka Lennon. Vilken ni, är, tycker ni är den bästa? Syn. Ja, men förutom den. Gräva är på Gräva Jag tycker klart. fan att det Gräva håll är överskattad. Alltså. Nej, jag tycker Nej. det. Jo, den första, var bra. bra. Tyckte jag. Ja, vi pratade den inte andra om det. Ja, den andra var faktiskt också bra. Nej, så där. Ja. Jag jobbade på fritids då, så vi kollade ju varje dag. Väldigt kul. Det fanns ett spel på SVT. Så man kunde, vi varva ju det hur många gånger som helst. Vi satt ju allihopa. Satt <laughs> vi satt ju allihopa. <laughs> vi är ja, och ja, just det Du bara klicka där, klickade där. Ja, men det var så. så. så, <laughs> <göra> så. <laughs> men han det ju någon som han spelade på CD-ROM. Ja, jag, jag, vi, jag, hade vi, jag hade några av dem. Jag, hade en, jag och en annan familj vid Turesom så köpte vi varannan spel så brände man av den andra. <sniffs> <sniffs> oh. Så, så, jag har till Alf, fjol. Alfred, och, vad heter han, nu heter han Alfred, han dockade vet Oj, Allram ja mest. Allram mest allra mest han ja oh, ja det här är ju. jag tycker om Allram mest alltså. det var ju också en julkalend ja det var en julkalender. han ja, ja, ja, var även barnprogramsen en vanlig program han var där inne tror jag var inne mm, ja ja jag gillade barnprogrammen ja det tycker jag för det var så här det var lite det var lite vilt för att vara ett barnprogram tyckte jag ja men så var du det, det var ganska bra var det inte där också Katja Kai überhaupt och Bente bent börja ja det var ja det var det. lite speciellt barn ja. Men jag tror jag gillade det för det var ju så här, det var ju liksom en talkshow för barn. Ja, det var det. Och med ja, Hette den inte allra mest talkshow? Eller jo, eller något sånt där. Och han, det, det roliga är att allra mest dockan, han ser ju ut som Christian Lok gör idag. Ah. Han har ju så här, <laughs> skägg och <skratt> filmskallit. Och, och det är ju typ så här, det känns ju då som att de har baserat det här lite på senkväll med, senkväll med Lok. Ja, ah. kanske. För de hade ju riktiga gäster och grejer i det där va? Jag tror De det. Hade ju, alltså, det var ju inte så här dockor som var gäster utan det var ju riktiga personer som kom dit och var gäster där för mig. Han var, det var ju någon liten kille, det var ju alla mig, så sen kommer ihåg att det var någon liten ettrig oh. ja. som också påminner om någon sån här handdocka som har varit med i någon reklam nu på senaste tiden typ i mediamarknaden. Ja. Och sånt där. Fanns det inte någon som hette Ty Tyrone? Tyrone, Tyrone det är, uh. kan ni starta. Hans uh, ja, sidekick det. var DJ Shit. Shit. Mm. Och, och, och, och, och hans takår heter Allra mest tecknat. Allra mest tecknat. Allra mest tecknat. Ja. Han, var med, han, han var med i Melodifestivalen Jaha. Alltså, <laughs> inte, inte skön. Nej, du ska Tror på det, tror du att han sjöng, <laughs> eller han, eh, han presenterade även kategorin Årets hård och metal på Grammiskalan. Fan, jo, där fanns. Han ledde även en jubileumshow med samma hulltresfestivalen. 20-årsjubileum. Alltså, han var ganska stor. Han blev liksom, han lite känd. Han har även gjort tre skivor. Jaha. Det är musik. Best av allra mest. Och allra mest paket Vem är det som gjort det dock? Det eh, eh, Petter, Petter Länstrand. Vem är det? Han är dokospel. Ah, okay. ah, okay. För jag känner man känner ju igen hans röst, mm. tycker jag. Man, jag tycker man har hört den annan. Jag hade inte höra den. Han har, det, även, han har blivit starkt inflerad av Jim Hennison och hans arbete med mbana, ni vet. Ni vet man. Ah, ja, ja. Ja. Mm. Ah, ja, men det var ju. Det var ju en liten speciell. <laughs> var, var det någon av er som kollade på Bingo -real? Ja, Jag känner. Igen det. Varför känner jag igen det? Det gick på typ. Alltså det var ju typ så här. Unga, det vad fan kan man säga det var det var typ alltså, tv för oss alltså, lit, alltså i, i, kanske säg 20-årsåldern och det var ju så här skitflummigt det var alltså ett bingo program man kunde ladda hem bingobrickor från svt hemsida <laughs> och så vann man typ så här han hade en hela hylla med så skitkonstiga grejer det var typ så här uppstoppat bäver och så ja ah, men du fick ja. bingo då vinner du den här så fick det man typ en uppstoppa det det var så jävla jo. roligt det var ja, så jävla bra jag älskade det. Det var tråkigt. Det gick ju Dubai-säsongen. Husmusiker ja. var klär upp. Ja, precis. Han satt ju där hela tiden. Som <laughs> så här ja. ja. husband. Men Oj, det här det här jag glömt. glömt, glömt av. Av. Mm, mm, alltså det var så jävla bra. Det, det var svårt för att Eva Hamid gick ut och kritiserade det när hon blev ny vd och då ville hon ta bort det. Men kommer Sack ni ihåg det mest LSD-trippade barnprogrammet? Där Oj, nu måste som... jag tänka. Det var, vi var väldigt små. Jag tänkte pipen nu. Jag nej. tänker typ så här nej. Det är nu, fan nu, LSD nej, nu snackar vi reda i lsd okay. Det är ju, jag kommer inte riktigt ihåg vad det hette. Men det är ju en, han är ju väldigt känd. Henrik tror han heter. Ja. Mm. Och han står bara framför en greenscreen Och ja. på greenscreenen flyger det Moskito. God, moskito. Åh, ja. oh, älskar älskade moskito. De här började som Älskade, satte man satt där framför tv nära tv. Jag tror ni... Nej, du ja. borde ha sett det men jag känner igen det. Vad är det han heter? Han, har ju varit, alltså, han är ju radio-dj också. Jag, han, jag tror det. han har varit med i Mix Megapol. Nej, det är Henrik Johansson va? Nä, det han har lite speciellt efternamn. Han Stavastora. heter så mycket Thomas Gylling. Thomas Aha. Gylling är det. Men han alltså, hade alltså så här flummiga, så här Hawaii-skjorter också. Ja, här kommer en liten bild bara från... Alltså och de här bakgrunderna bara det var ju bara en green screen liksom. ja, det var han, inget han annat han stod ju bara och pratade om massa flummiga ah, ja. saker han, skitflummig och så, så, så hade de så här eh, berg-dalban så det ser ut som att man satt i en så skulle man sätta sig nära tvn ah. liksom. men det finns ju sådana saker som du ska kolla typ om du tar LSD kolla på det här mm. eller gör det här det där borde vara det var ju var... ultimat fast frågan är om det inte är lite obehagligt Jo, men det, så, men det måste vara i början när Greenscreen kom typ. Alltså när det, eller, mm. Nej, ja, det är men ju jättegammal. Alltså, jag menar, när tekniken kom, ja. Men Mattias, det där har man gjort hur länge som helst. Ja. ja. ja. Alltså, Greenscreen är inte något nytt. Liksom. Nej, men, det är bara att tekniken är bättre idag. Jag kanske. Ja. Jag nej, men, man såg inte det så mycket förr. Nej. Alltså, det var inte jätteofta man såg att Alltså om du kollar på riktigt gamla svartvita mm. filmer det är ju väldigt mycket, alltså jag blev fan imponerad av effekterna mm. ja, som de man gjorde redan liksom på 30-40-talet. Ja, om man tittar på typ Åsa så är det jäkligt bra. Nej men, snälla, men nu fick jag lite med Åsa, green så. screen den här Tarzan musikvideo. Boy musikvideon. Wow, oh, ja, wow, kan wow. kan inte den ha varit gjort ja. med jag har något Den har jag min det är med mm. Toyboy. Det är med Toyboy. Nej, Toyboy, Toyst det är Boy. Nej, nej, nej, toy boy, toys, boy. Det heter bandet det. Nej, det heter Toy det. någonting. Fan, det? var ju med den här, det var ju någon försäkringsreklam som satte en gubbe uppe på ett tak och spelade trummor. Ja, då fick den ju ja. ja, lite revival ah. då. Nu mm. ska jag få se. Alltså, yes. Jag har nog aldrig mm. sett musikvideon till den, va? Äh, har du inte? Nej. Alltså se här, jag mm. kanske minns fel också. Brr, brr, brr Ja, men du vet här. inte vad det Ja, jag vet inte. Baltimore. Okej. Okay. Baltimore. Men den heter Tarzanborg. Mm. Ah. Mm. Ja. Alltså. Uh, Tarzan det, ah. det är den som är inspelad på... Nu kommer. Ja. Det är den som är inspelad på Södra Station. Mm. Är det ett svenskt band? Nej. Nej men den uh, reklamen. AMF-reklamen. Ah. Ja. <laughs> <laughs> Nej, inte den. <laughs> <Men laughs> den <det laughs> där måste vara grinskreen. Ja. eller hur? Ja. Ja, det var inte den jag tänkte för Det finns en annan Tarsenborg-låt också. Nu ska vi kolla det här. det är skit skön! Den är så här skönt flummig. Åklart vad den handlade om. jag tyckte skitgammal när det var med i reklamen. För han var så jävla lycklig när han satt på taket. Och spelat den över. Så jävla glad. Fan, det är vissa reklamer som har gått länge nu. Som den har jag hållit på väldigt länge. Den här kom 85. Oj. Mm. gammal men det det var den jag tänkte på med toybox. Och nej, nu ja, nu kommer ja, ju nu något sånt här tecknar ja. eller här Nu ska jag bara få den att funka. Lisa. Tommy. Ja. Nej. Nej, nej. men jag vet vilken. Vad är det här något han borde känna igen? Det här är dag 14. Det här visar för den baby pelissan. Ja. Mm. Yeah, yeah. Uh, alltså Mattias Party on oh, my friends Nej, ride on elephant Är det det? Jo det är <laughs> <"Parten> det <laughs> Party, of my Party on, <laughs> <friend>. <laughs> on my friends on my friends det är ride on right. my elephant det låter måste ni känna igen Nej Absolut som jag kunde inte så kan ju ja, jag, yeah. jag, <vampire> jag har inte hört den. Sånt där jag, lyssnar jag på. Sånt ja. lyssnade mina kompisar på. Vad heter Hallstader, den? Tarsan och Gin va? Var inte den lite snusgiggi? Nej, det är ju barn barnlåd. Nej, jag tror att den är lite snusgiggi säkert. <tryk> uh, ja. Tror du? Det? Ja, det är det. Men det är inte så mycket i barnlåtar så här hemligt snus. Det är liksom i Disney filmer eller typ. Va? Vad heter låten egentligen? Jag ska se. Disney har inte så mycket sånt. Jo. Inte jättelitegrann ibland. Väl det där att det står Sax i Lejonkungen och sådär. Flyr. Eh, det kommer upp i molnen eller någonting. Det är någonting no. som flyger och så står det sex. Nej, och att en, ett, en pelare på slottet eh, på Ariel på affischen på Ariel nej är en ja, det en ju Penis. Såna, det, det, är någon som, det är någon som forskare, tror jag det var. Jag har läst en artikel i alla fall. Som sagt så att det är gjort för att vuxna också ska un, alltså, tycka det är kul att se. men det har, jag, det har jag hört mycket om. Pixar har ju mycket mm. sådana skämt i sina filmer för att det ska vara kul för föräldrar att titta på med sina ja. barn. Och det är därför jag tror man uppskattar dem mer. För det är mm. lite mer tanke bakom allting. Mm. Disney det... är ju väldigt mycket bara... Ja, en pr prinsessa som ska hitta sin prins typ. Alltså det är ju den storylinen i ja, alla deras filmer. Ja, de börjar ta typ Frozen som är en av deras största jo. filmer senast. Det är exakt den storylinen liksom. Ja, I princip. nej det, nej, det, det, det gör de ju närra av att det är så. För då är hennes Elsa stora syster hon blir ju förbannad för att hennes lilla syster blir kär i första ögonkastet. Ja, jag har sett, jag sett filmen. Ja, men jag fick klara för Falk. Ja, förlåt. förlåt. Den, när jag jobbade på bio så gick ju den Då de, hade de så här barnvisningar av den ja. På helger Så jag vet inte hur många gånger jag sett så här Fragment från den filmen För då gick man ju så här in med jämna mm. Och kollade så att ja. det funkade Och så på ingen höll och med telefonen fick inte sitta och kolla på filmen Nej, Nej. Jag, jag jobbade ju Kajsa oh, Men jag fick ju gå och kolla på hur mycket film jag ville gratis mm. så nice. mm. Mm. På tal om barnfilm Ja så var det en sån såna när ni var små? Aj, men. Nej, men... Vad man typ, var det? Sex filmer man fick typ i typ 100 spänn och sånt där. Jaha, Det var typ så här synefilmer. Jag har alltså det en sån här, här bokgej istället. Och det var mina föräldrar. De var med i bokklubb. Men jag tror det var nykterhetsrörelsen. I, det ska, <laughs> i OGTs gamla ja. lokaler i Vastena. så fanns det en filmklubb. Och då, om man var medlem där, så gick man dit typ eh, varannan vecka. Och så fick man se på en ny film... Mm. Ja, vi har ju en egen biograf i Borås. Vi har ju en helt egen. Det yes. är en, en, en, en, en, en, en gammal gymnastiksal. Så det är ingen har Nej, det är så väl det är samnar en jättefin. Äh, då, har, alltså, det är det som är så sjukt. Ulisa biograf. Den Gamla ligger vi folken. i någon gammal, ja, det är ju jätte jag där. Det är jättefint. Alltså, är och det sjuka fel. är att de var typ en av de biograferna i Sverige som var först med 3D bio. Yeah. Det är alltså en, ett gammalt yeah. folkhus och så har de en 3D biograf ja. där. Det är Ja, men det är coola, faktiskt. Ja. Det ska ni ha en eloge för, ja, men, är men helt, den är jättefin äh, den biografen. Som... Jag såg en man som heter Ove där faktiskt. Skänninge alltså, mm. ligger ju några, en halvtimme från Astrid ungefär. Jag vet inte hur många det bor där. Tusen pers eller någonting. Ja. De är ju en biograf. Och uh -huh. de, den är ganska så här, jag vet inte, den är också väldigt lite känt. De får också väldigt mycket nya, alltså ordentliga filmer och mm. premiärs och sådär. Fattar ju där, ute på landet? Nej, det är häftigt. Tusen pers. Alltså, jag tror det finns ett mycket biograf i Sverige. Alltså, om, man borser, om man bor sig från SF, alltså bara ha fristånd och så. Mm som Hemma har jag inom 20 minuters avstånd har två för till exempel. Det fanns ju ett annan, en konkurrent till SF förut. Sandro Metronom, kommer ni ihåg dem? Uh -huh. Nej. nej. Det, jo, det, gör okej, det kanske bara fanns i Stockholm. Nej, nej, nej. nej Det nej, nej, nej. fanns ner i Skåne också. Oj, titta. Men det var så här. De, äh, Skåne i Stockholm, det är de två. Det var där de Men, äh, det var stora. Alltså, Men det var exakt samma grej. De visade exakt samma filmer. och ja. Sen köpte SF upp dem, tror jag. För de har deras gamla lokaler. Mm. Det jag har fan inte tänkt på det. Att det är ju SF Men jag tror inte man tänkte på det så mycket ska. när man var liten. Kanske, för man bara Men typ Ulyssehamn är det inte SF-train. Nej, det är det nog Nej. inte. Vad är det för bio då? Det är en egen. Så, ja, det är, det. är det någon egen. Aha. Det finns Eurostar eller något sånt där, tror jag. Ja. Hemsidan i alla fall, som man går in och bokar. Mm, okay. mm. Det är sådana här gamla mm. powerbiografer. <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> tror jag inte det. är lilla <laughs> Nej. Det är dock lite kul när man kör från Jönköping till... Fan var jag var van nu då. Om det var Vänersborg. Mm. Så fan. åker man förbi en stripklubb så här mitt ute i ingenstans. Det är så här strippte dansar jättestor neon det är så här två ben så som spreads och så här ah dans Oj vad intressant. Fan vad märkligt att den är så det är så ett ensamstående hus sen är det bara en i ban alltså så här åker man runt omkring. Jättekonstigt. Gud vad, vilken amerikan. Vad är det du menar? är i, i banan. Eller var det inte banan på vi på väg till Vännersborg, sa han? Nej, för jag, då finns det i, i bana, för jag har en kompis som har checkat in där. Och sen nej, han, <laughs> så, nu ni, alltså, ni, ni ser inte ni som lyssnar nu, men Mattias är så stolt när han berättar. Stolt? Man ser på hela hans, han är så här, han är så nöjd att kunna berätta att hans kompis har varit på strippklubb i Barnarp. <laughs> nej, nej. nej. Barnarp är inte så nära här. Jo, det är ganska sen, nära. Han, mm. Sen har vi även som har druckit kaffe på Björk strippklubb. Men då undrar jag, vem är det som checkar in nej, på jag Facebook? Jag, inte jag checkar, jag har aldrig checkat in. en stripklubb ute i, Vad fan heter det? ut mot Mullsjö, Habo. Ah. Som de gjorde om till lägenhet, det är där ja, just Det, det är den där punnarkvarten som man gjorde. Ja. Men det bra ingen köping också på många olika ställen. Men varför är det en så jäkla stor tabugrej egentligen? Men det är väl det för att folk, ja, Det är ja, väl inte olagligt. Nej. Så mm. vad är grejen med att det är så jäkla tabu? Det är väl att kvinnor ska bära av sig. Ja, ah, du tänker uh, så. Ah där sa du mm. faktiskt nå Ja yes. mm. ah, okay. ah. det var Nej, ganska Jag tänkte logiskt. vi kanske skulle köra svaren. Jag funderar också på också du säga det. Bra mycket. Quizsvaren alltså. Ah. Ah. Nu jävlar. Yes, nu nu. Vad vinner man? Men jag jag vann ju ingenting. Jo, men du fick <laughs> ju göra quiz. ett quiz. Ja. Han man han vinner ett quiz. och göra en quiz. Ja. Ah. Okay. Yes, då kör vi. Eh, oh. första frågan var ju alltså det här fängelsfrågan. Yes. Och Rickard kan få ett helt poäng. Oh. Ni andra två vad svarar Amanda? Kan bara få ett halvt. Ja. Ja, jag tror så att jag hade fått ett poäng. Nej, Nej. <laughs> slut här nu <ne>. Okej. Okay. <laughs> jag hade redan skrivit ett poäng. Då kör vi Mattias, vilket fängelse? Alcatraz. Ja, jag sa samma. Jag sa San Pedro. Rätt svar är Alcatraz. Fan, oss, jag hade det jag hade det innan alternativen. Då blir det ett helt poäng till Wicca där. Hur ska han få poäng? Och ett halvt till Mattias. Håller ni räkningen? Ja. eller? Ja, jag skrev. Ja, ja bra. Noll poäng står, det står mig på det. Ja, och eh, den här drogen då som kallas för Horse. Vad är det för droger, Mikkelina? Jag skrev faktiskt med metamfetamin. Ja? Ja, jag, jag gissade på heroin. Ja. ja. Jag vet att det är heroin. Det är heroin. Det är heroin. Det blir ja. ja. mm. ja. ingen quiz av mig. Hahaha. Så då får Mattias och Rickard varsitt right. right. Och då har vi de här hästarna då. Ja, jag tog ett alternativ. Gjorde du också det? Ja, ja det är bara Mattias som har skrivit. Jag skrev Minipony. Jaha, som inte ja. var ett alternativ. Nej, jag vet. Det Jag kan, det. Jag trog alternativ C. Chekal. Chekal. Ja, det tog jag med. Eh, nej, det är stor häst. Stor Va? häst. Stor jag vet häst. det är så kul att det heter stor, stor häst. <laughs> men det är väl vill de menar sen komma till riktiga häst. <laughs> <här> <här> är det är väl på menar alltså ponny <här> ponny ponny ponny riktig häst. Alltså, det, det, de menar väl att en ponny är inte en riktig häst. Är det vad jag menar? Jo, för att det är ju så du ser ju ponny som man tävlar med typ. Jo, men menar så alltså, att häst blir det när den är över Om viss mankrid. Ja. Ja, jalla. Let's move on. Disney-filmerna, i vilket land den här? Den här kan jag. Norge. Ja. Oh, jag skrev ja, jag ska ju vara laska. Är det Norge? Det är i Norge, det ja. stämmer. Jag... Vet du för att du sa, det lite också? Precis, mm. jag kom på det nu i frågan <laughs> ja. nummer fem. För jag tänkte ju på det att jag skulle ju skrivit ner också att idag är 17 maj. Och kopplat det till Norge. Ah, Men, 17 ja. maj. Ja, skit samma. Yes. Norge ockuperades ju av Hitlernazisterna mm. mm. Då, Vilket datum är det officiella startatumet? Här får ni ett pilsam. poäng. Året är jag helt säker på. Ja, det är också. 1939 ja. I året. Ja, äh, stämmer. Yes. Det har jag skrivit med. Ja. Ja. Sen månad. Nu ska september. Jag skrev oktober. Jag skrev februari, men det är september. Det är september? Ja, första vad. Så första. Jag ska ja. sjunde. Så får vi dig två rätt jag två, på, detta två då. Två poäng till Mickelina. För visst. Första, två. jag skrev första ja. oktober 1939. Ja, två till Rickard och vad skulle du Ja, jag skrev det bara. Alltså jag skrev vi bara 39. 39. Ja, så jag får ja. ett poäng. Ja. Ja. Ett poäng. Ja. Yes, Jag då? fick tre rätt. Jag? Richard, nej inte jag fick 2,5 Fem poäng jag, 2, fem poäng. Ja, kom, jag kom inte sist Bra det blir samma jag kom sist får <laughs> <bra> <laughs> Grattis Ricke Tack. Grattis. då får vi alltså göra quiz till nästa vecka det är lite ja det, det vill, ja, ja. Det klart jag vill. Ja. visst är man så här, visst, man blir så nöjd jag, när man jag har gjort det uttag så, jag, så jag, men jag är jättenöjd med det här quizet ja, det var skitbra bra. Okay, då ska vi köra ni vet ju gärna jag vill ha en ko som hus när jag var liten. Ah. Mm. Det fick inte jag. Jag fick en guldfisk. Ja, oh, vad kul. Ah. Jag döpte den efter en tuffing på film. Vad hette min guldfisk? Ska jag säga alternativen? Ah. Ah. A, Rocky. B, Rambo. C, Scarface. Det måste vara B. Jag tror på Scarface faktiskt. Jag tror också Scarface. Där fick faktiskt Mattea. Ah. Ja, då var jag denna gången. Nej. Nej, jag fick fortfarande fem poäng. Men ni vet att Rambo ja, kul, levde i sex år. Oj. Det är inte illa för en det guldfisk. Det måste vara jättelänge för uh -huh. en guldfisk. Yes. Hur Finns det guldfiskar i det vilda? Uh, alltså, oh man säger så, alltså finns de i havet? <laughs> det måste det finnas. Det lät väldigt extremt att säga i det vilda. Nej, jag vilda. tror de jag lever tror mer det. i älvar och sånt i sådana uh -huh. fall. Och de är ju större då. Jag tänkte det, för de uh -huh. måste ju kunna bli mycket större än de här småningarna. Uh -huh. Det kan vara raskigt att möta sådana. Uh -huh. De är ganska fina. Jag tänker på karp. karpfiskar, är är jättefina. Det, för övrigt, när jag var i Vietnam mm. Nej, det här var ju, förlåt, det var i Kambodja Så hade vi träffat en sån här tuk, -tuk mm. Som typ bokade oss Så att vi, han typ bara kom och hämtade oss Så vi bara, ja ja Han betalade inte. Nej, vi betalade honom Han typ ja men vill ni hänga lite sen på kvällen och Vi bara, ja visst Så körde han runt oss liksom i Jag tror det var i Simri vi var mm. I liksom den norra Nej, skitsamma mm. Skitsamma um, Och då tog han oss till något som heter Bear Garden Uh -huh. Uh -huh. Han tog ju oss ställen där han fick lite käk och li fick totalt. Uh -huh. liksom. Fatalt. Men det, det var lite flummigt. För det första så var det bara vi där. Det var mm. ett jättestort ställe. Det var så här helt enorm inhängnad som en jättestor fin trädgård och så hade de en flod i mitten så här och en liten ö. Mm. Och då satt vi på den här ön och käkade och drack. Och då, började, då skulle han börja fånga, då hade de karpar i de här i lilla här, här lilla bäckerna, uh -huh. man ser. Då tog han sina hela ätpinnar och fångade kalbfiskar med sina hela. Han lyckas med, med det. Jag vet inte det var men han typ så här så lite mat som de kom upp uh -huh. och där, Vilka jag jävla nypor han måste ha. Alltså nu, nu var de ju alltså de kanske var så 5 cm i diameter men, uh -huh. men ändå. Skitkonstigt. Ha, lär de ju mig. Ja, alltså det är ju en fisk. Gud, ja. Men, det, var lite, det var bara en liten <laughs> så här... Men det, alltså det, det har jag faktiskt svårt att se framför mig, ska jag säga. Ja, det var ganska ja. surrealistiskt. Vi, ja. Hela det, den kvällen... Men på tal om att fiska, det är jäkligt kul egentligen. Jag ja. kommer ihåg när jag var liten, och mamma och pappa tog mig till gränna, så fick man betala en liten slant, den. så fick man gå och fiska. Ja. Det var någon karp eller något sånt där. What, aha, det var ju någon sån inhängnad, eller? Ja, Nej, det var en restaurang. Jaha. Så, så fick, fick man en betala... Så fick man stå var där och det, och det någon som låg i vattnet här? Bara. <laughs> Fiskade på. Det en ja! Fiskedamm. Men alltså när jag, vi upp hos min, där min farbror bodde förut så hade de sån fiskedamm. Där, alltså det låter som en skinka och man. Mm. Men det var alltså en, en odlingsdamm där de hade fisk. Som man, man, man fick fiska och så vägde man det man drog upp liksom betalade för. Det var skitkul att fiska där. Man fick som, inte alltid fisk. Vad heter så är det som är som gör rent? Nej, det är malar. Malar. Mal. Åh, ja, mal. oh, fy fan, det är så äckligt på golfbanan mm. i Vastena så har den väl lagt stora, äckliga malar i dammarna som de ska göra rent och de är så jävla fula och äckliga. Vi oh. alltså är, är samma som har ni sett den här reklamen på tv på festingarna. De var såhär i på oh. fästingar. Ah. Den är ju hemskt. Ja. Så sitter man och äter typ och så bara, ja. fästingar. Ja, de har liksom gjort en datanimerad fästing. hur ska de filma på undersidan av en festing? Ja, det är sant. Ja. Mm. Det, är, det, är, det är verkligen de så att filma filmar undersidan och liksom, aj det är så äckligt. Oj, men det, det, det, oh. men eh, på tal om fiske jag, är sån, jag älskar fiske. Som förra återåkte min familj på fiske så vi åker iväg och fiskar en hel vecka mm. typ. Så, jag älskar att fiska. Jag vet inte om vi pratade om det här men vi har pratat om det förr och det. Jag, jag tror jag gillar mer det här ute, alltså naturlivet. Ja, jag har ingen problem med att åka ut och vara typ i skogen. Vi, för det var vi mycket uppe i, mm. i Norrland eller i mm. norra Norge. Ja det fanns liksom en jättefin mm. liten damm eller en sjö som låg i en sån här djup dal som vi åkte och deltade och fiskade lite det var, så här, det var jättetrevligt jo, men det, det jag tycker är kul med fiska, jag tänker du står där och du kastar ut bara, ska det funka den här gången ska ja. det inte? Spänningen stiga, jag är med, det är lite så mm. tävlingsgrejen ja. och så, och så, och, ja, man vill ju inte förloras typ, in, problemet som var där då var att min sådär. mammas kusin var med och han flug fiskar han var alltid <laughs> värst. Det var alltid han vann alltid fan flugfiskar. Jag kastar ju det roligaste tycker jag. Ja. Jag gillar ju idén med flygfiske just att man ska stå mm. så här. Meda. Det är lite mer ja. Jag gillar ju typ om man kan lyssna på en ljudbok Så man kan sitta ner och ha det lugnt typ Men då sissa. blir så här då tappar man ju det sociala om man är flera. Ska vi sitta jo, och jo. Nej bara jag jag lyssnar på ljudbok. Ja, ibland om man typ så åker ut och fiskar vi femtider på morgonen och sådär. där. Det Mikkelina, det. vad tycker du om det här? Det är skittråkigt att alltså, Jag har ingen relation alls med det. har inte det? Nej, du, du, är vi med har laxtrappan i Falkenberg. Aha. Men du är med att åka, åka och kolm. kampa och bara sitta och dricka på campingen? Nej, men Eller bara sitta och sola Jag, jag, jag tänkte på det här. Om <laughs> höjden av lyx för mig är att sitta i en solstol med en kall öl. Ah, ah, det, det är lyxigt. Alltså, det, det är det, är det är största lyxen jag alltså. vet. Oh. Det är jäkligt nice. Eller ute bara att det är sol oh. och man får en kall öl. Ja. Alltså, mm. det, är det, är det är snart sommar. Ja, men ja. Öl, öl gör ett mycket. Vad ska jag bara säga? Det är ju halva grejen äh, Det är det jag menar att sitta ute liksom ja men det är ändå det här öl, det blir ändå lite mer lite här, mm. Men alkohol gör allting bättre. Yes. Och på dem, med de orden kan jag säga så ja. slutar vi. Det tycker jag ja. ja. Det var trevligt att spela för familjen ja. mer idag. Igen. Det ja. blev ett avsnitt inte den här veckan. Också. Och nästa ja. gång jag Rickard äh, Då är jag som är quizmaster ja. och vi kan också säga vi finns pådå finns ja yeah. Och på här, min hemsida Och på ah, hemsida <laughs> Det finns Precis. också ny på, ja. Ja. på. Kajsis hemsida och där poddar finns och. Vilket då blir Kajsis hemsida för där finns poddar Ja det är en länk Hej. Hej då